Bon dia, Catalunya! Avui us pararem sobre un tema molt important, anomenat la terra dels arbres. En el segle XIX i XX hi havia milers de milions d'arbres, però en el segle XXI estan fent una terra exagerada d'arbres i podríem mimar la vida a la terra. Si algun dia s'acabessin els arbres, no tindríem oxigen, perquè els arbres són els que el priudeixen i les zones no podríem respirar i a més a més ens quedaríem sense fulls. A vegades tallen els arbres perquè ho necessitem, per exemple, per obtenir carbó, vegetal o paper. Però també els tallem per plaer o per construir edificis. I ara us ensenyarem com es talla un arbre. Primer, engegues la motosserra. Segon, comences a tallar l'arbre. I, finalment, esperar que l'arbre es caigui. I aquí s'acaba el nostre reportatge sobre la tala dels darrers.